Bueno, bajamos un poquillo música, vamos ir a capital de la Sacra, donde nos va el pues, faraón nuestro correspondente José Manuel, de ese apartado que nos preguntó. Así que vamos a darles buenas tardes, muy buenas tardes José Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por atendernos José Manuel. Ya divisimos a tuya crónica. Claro. Claro, claro. A semana pasada disculpamoste por por, porque, por motivos persuais pues, bueno inconvenientes que, que pasan <ríe> a veces eh, que con, consideramos que ainda que sea esporádica de vez en cuando puesto que no siempre poderás facerlo o que sí para no ser sé, un, un gran placer John a honrarte aquí no no sus micros de verdad que bueno a ver, mucho, de, mucho. decir la verdad a nuestra audiencia <ríe> eh, estábamos Ainda indacos Eh, cos últimos detalles do contrato. Ah, ah, bueno, eh, sabes sí. Sabedes que as minhas exxencias vale. eran parecidas ás de Piqué. Mm. Sí. No Piqué quería ser o, o mellor central pagado do mundo. Mm. Eu... <risa> bueno, somos transparentes, bueno. así hay que decirlo. Sí, eu tamén vos pedí ser o mellor locutor pagado de todo Cataluña. <risa> bueno, temos te eh, aí... Bueno, unos... aí tivemos que bueno roer un pouco. Sí. Eh, bueno, sabes que hasta a última hora de onte... <risa> Bueno, está que decir yo a audiencia, hai que decir yo a audiencia Até a última, última hora de onte non limamos esas tensións, eh, chegamos a un acordo e eh, bueno, claro. asinamos o contrato e aquí metedes Oxe Xoves, segundo eh, Galegos Novaix da nova tempada e aquí estuve en directo Ben, muy ben, ben. feito, ben feito, <ríe> Graciñas Bueno, xa o banco se encargará de dos emolumentos para, correspondentes a transferencias, ya saberes o a Banco d'Andorra. Vale, vale. Vale, aquí es... na, nada, sí, pero... nada, gan nada. Bueno, que me entre por ahí para un vale. pouco erudir el, impostos, e bueno, sí, esto, sí. esto ya falamos en privado, mejor. Muy bien, muy bien. Eso, vale, bien. Para que no se coñeza uh, o, o os, en, os entres hijos. Muy bien. Correct, correcto, correcto, entre hijos y hijas. Bueno. En vale. cualquier caso, a ver si este ano temos más humor que nunca, que eh, falte. Ya ya, ya eh, nos no ya rimos a cachón con, con un con, con, con, con algo que puñeche con unha cousa que se publicou aí aí pouquiño que apareceu un cadaleito e eh. dous rapaces que falaban un do outro e como sigue como Siga. continue máis o, o, o, o enterro coincide co cabodano, carallo si sí, aí foi o mira de cando de, de caldo en vez teño boas ocurrencias e a verdade de que se chiste que teño que teño que decir que é meu é meu é, dos Dos últimos que máis éxitos están conlleitando... Sí, sí. Moi a caído, moi a caído. Dille sí. un paisano auto tomando uns viños. Viches sí. eh, en Inglaterra, mm. se se descoidan un pouco xuntas a xe xe sonterro con o cabodano. Sí. Sí, sí, eso é. Pero hai outro, hai outro tamén bon por aí que non é meu, que sí. xa é de internet, non sei autoría, sí. pero que me fixo moita gracia, é mm. eh, que oistes que o, o coche funerario da, da raíña Xa hai que cambiar a a correa de distribución <risa> e, cam, e cambiárllo ao aceite. <risa> a correa. <risa> Os quilómetros que leva feito xa hai que cambiar a correa de distribución. Yo imagínate, o aceite, non? para grasalo un pouco máis. <risa> Exactamente. O aceite, pero bueno. Vale. Veña. Echar eh, rimos un, cha, un chisquiño eh? O sea que eh, a cousa vai ben. Entram, entramos con bo humor, eso que, como sempre, eh, como eu recomendo a vos como, tamén, como compre, eh, ten que ser a medicina o fármaco que máis tomemos nas nosas vidas. É que, aquí, eh, eh, é que menos custa. Aquí, aquí mos contribuir a iso, eh? Sí, e é que menos custa, ademais. Correcto. Bueno, pois pues, na nova tempada, sí. eh... Eu, pois por non cambiar eh, xa os guións e eh, os papéis Vou facer como nas anteriores tempadas Os Gústame e Desgústame Máis acaídos o que a mí me pareceron máis interesantes da semana mm -hmm. E despois eh, creo que tamén a audiencia lle gustou A vos tamén mm -hmm. a... Chamemos de excepción que como ben bautizou Xulio <risas> o Tempo atrás As anotacións da libretiña pequena, pequena Sí E eh, cando cadre pois pues, así unhas pílulas de humor, como mm. neste caso eh, estamos ensetando a sección con elas. Eh, en outro caso, pois pues, algún tema que queiramos coller por banda de estripalo. Moi ben. Eh, reírnos e eh, de tranca, pois pues, así o faremos. Entón, eh neso en vai consistir a miña a miñas colaboracións. Pues, pois adiante Pois pues adiante, si sí, señor, que... Imos Temos que os gustáme pues... ou desgustáme. Mira, nos gustáme sí. eh, que mira, é eh, a poesía. Eh, o cuarto premio de poesía Florencio Uriarán que xa lle queda pouco para entregar traballos que ainda te rematando ou ainda eh, se vexa con tempo de participar o 29 deste mes remata o prazo eh, o, o gañador ou gañadora elevará un premio de 3.000 euros uh -huh. en outubro será a gala de entregado premio no Teatro Lauro Olmoz do Barco e Dende aquí os meus parabéns a Anxo Baranga, que vai ser o presentador de esa gala. Mhm. Mm eh, xurado, eh bueno, xurado, seguro que os coñecedes a todos e a todas. Está Cristina Pato, María Xesús Laba, Antia Valvis, sí. Emilio Veie Vega, e eh, Ilun del Pozo, perdón. Luz del Pozo, a verdade é que un xurado de de moito ju... postín. Además, por por tin, además. Grandes, eh... grandes autores. Nesta cuarto premio, e máis en do ano Florencio-Gorgarán, pois a verdade que, aparte de moitísimas actividades que fixeron ali en Cor, como o proxecto as letras de, de, de Florencio, uh -huh. eh, que encheu Cor, como eh, a Contorna, o Concello de Vila Martín, de actividades estes meses de verán, pois ahora ten continuidade este ainda ano de Florencio-Gorgarán co, bueno, co, con este premio moi importante e eh, eh que le vaos económico. Que eh que diste galardoado con 3000 €, eurazos. 3000 €, claro. Muy bien, muy dotado económicamente, muy, eh, muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. O sea que tenéis que eh, hablar con alguien a ver cómo cómo cómo se consigue eso. Sí. <risa> pues fala, fala con él que aparte, bueno, tivo un pequeno percance no no verán. Sí, teño entendido que si sí. quedo Pero xa, xa o vin en fin en agosto, sí. xa estaba na casa, estaba se recuperando, bueno, foi un susto moi, moi grande, mm. ah, pero bueno, xa se está recuperando, como vos digo. En outubro ten que estar a 100% para presentar esa gala. Ainda non se sabata, xa daremos conta dela. Muy ben. Gastronomía Eh, Gústame, cada ano penso que o lembro eh, A carne de boi eh, Comezan xa eh, en breve As xornadas de carne de boi da Llariz Serán uh -huh. xa as decimoprimeiras xornadas de, eh, Que se dedican a este eh, a, pues a este produto uh -huh. A carne autóctona de boi da Llariz uh -huh. eh, Serán do 30 de setembro O 12 de outubro Haberá 24 establecimentos participantes e, bueno, como sabedes, eh, disporán de, de tapas e menús na nosa protagonista é eh, a carne de boi. Eh, mm. Concurso de tapas e eh, actividades tamén relacionadas con este producto no no mercado da reserva da biosfera que hai ali en a Yariz. Uh -huh. moi preto do, do río Arnoia moi ben, muy ben. Sí, señor. O sea, xa son 11 anos seguidos co, 11 anos, eh, eh, correcto ponendo en valor a carne de boi que cada vez ah, pues, hai máis oferta e ten máis aida no mercado e eh, bueno, eu consello colaborativamente en que así sexa ben. festa, festa eh, gústame eh, unha festa que temos aquí na Rivea Sacra esta fin de semana 24 e 25 de setembro, eh, concretamente na Pobra do Brollón. Non se trata, eh, tratase, evidentemente, das cores do outono. Tambén temos, temos falado desta, desta festa uh -huh. na que se lle daba en vida o outono, eh, na que eh, cambiamos de estación a partir de hoxe, entramos no, no outono, pois as cores do outono, é un evento que organiza o Conceito da Pobra do Brollón, Uh -huh. eh, no que, bueno, pois pues, eh, hai actividades eh, música tradicional e eh, de moita calidade eh. sábado 24, por exemplo por a maña un vermo poético musical uh -huh. e eh, por tarde un obradoiro de baile con Monse eh, de Leilía ah, uh -huh. uh -huh. que gran, unha grande profesora eh, eh, correcto eh, sí, sí, un persona... obradoiro de eh, unha mestre de, de alto nivel como claro que si sí. e eh, por a noite A partir das 21 horas, das 9 da noite, eh, concertos. Terá ah. en Camaño, e Ameixeiras, Leilía e eh, A Velasainas, o sea, e a Carmelle do Poder. Claro que si. Sí. Eh, eh, pois pues vais a disfrutar moitísimo porque ese tres son precisamente grandes embaixadores eh, da nosa cultura mm, popular galega. Si, sí, si. Sí. Tres grupazos sí. eh, de música tradicional, eh, tres grupazos mm, de mulleres, ina que ímos Te mordo sarben seguro. Claro que sí. domingo irá é mercado circular, ali na pobra fa un mercado circular os uh -huh. de feira, do uh -huh. no que a xente pode levar eh obxetos e dálles saída eh -nese mercado, o xa uh -huh. que produtos do quilómetro 0 de proximidade, que eh, exactamente para pa crear unha un pouco económicamente uh -huh. a Contorna e a xente uh -huh. que que ten produtos o ou artesanía, etcétera, etcétera. Sí, sí, mm -hmm. muy bien. Perfecto. Eh, esa feira pois pues, haberá unha actuación tamén para público familiar infantil, para que bueno, tamén eh, sexa sí. outro motivo de de, de aproveitamento do domingo pola mañá na Pobre do Brollo. Muy bien. E vale. remato os os gústame mm -hmm. con eh Xa, xa rematei os gustame ah, orgústame, vale, orgústame. vale, vale, vale perdón nos eh, desgústame hoxe pois falo, por exemplo, de fiscalidade uh -huh. eh, non me gusta un titular que li non nos diario que di que eh, a xunta deixou de ingresar 9 millóns de euros semanais por os seus recortes de impostos, uh -huh. recortes parte deles que serviron para aliviar eh, grandes patrimonios, o imposto de doazóns, patrimonio, uh -huh. etcétera. Eh, o presidente Alfonso Rueda avanzará medidas fiscais a vindeira semana, uh -huh. vindeira semana pois eh, estas medidas fiscais para aplicar de cara ao o vindeiro van. Pois uh -huh. xa que bueno, esto pois cada unovo vai ver co dendo punto de vista que que teña dende a súa ideología e supoño que dende a súa capacidade económica uh -huh, uh -huh. hai que cargar máis eh, os impostos, cargarlos menos uh -huh. é que é un debate que, bueno, aquí cada un ten a súa, a súa opinión eh, pero, bueno, aquí eu, o que non me gusta é eso que, por igual querer quedar ben de cara a galería ou de que os que máis teñen pois se deixen de ingresar cartos que, que non sobran para buscar ainda que un romanticismo unha sociedade máis máis eh equilibrar, equitativa, equi mm, eh, exactamente. Equi e non tá, ta, tanta diferencia de poder adquisitivo entre entre uns e outros. Entre eh, eh, uns e outros que non xa xe ricos, moi ricos, e pobres, moi pobres. Equilibrar a, equilibrar a fiscalidade, que é o que tiñen que regular e, e, e, e poñer en valor todo en toda España, non, non é solamente en Galicia tamén. Non, exacto. Si, sí, si, sí, si. Sí. Pero bueno, aí estamos, seguiremos reivindicando que se ten que facer, ¿no? Porque precisamente esta mañá estivemos aí nunha reunión do Consello Consultivo do Baixo Ebregat e eu precisamente falaba, falaba nun momento determinado con datos, ademais con estadísticas a min gustaríame gañar 100.000 euros ao ano, aínda que pague A cantidad de que pague Porque comparado con unha persoa que gana 35.000 euros ao ano uh -huh. A fiscalidade de miña Supoñendo que vai gañar os 100.000 Era é, moito máis é, é inferior a fiscalidade que lle corresponde aos 35.000 sí. O xe xa que mm, Está mormal Claro, claro, claro <risas> Pero bueno, eu de sempre que, O que ten querem máis eh, Canto máis ganas xe mellor che vai eh, Parecen en tira Eh, eh, pero, pero bueno eh, En vez de ter o chip de Oste, gano moito sí. Pois pues bueno, como gano moito pues Pago, teño, teño que colaborar pa. Teño que pagar máis impostos Pero bueno, eso que dice que me vai a ir ben sí. eh, Os podo pagar Claro ah, no, no? Pa Parece ser que sempre temos o chip de, A ver como rascamos Como eh, Evadimos Que trucos temos aquí para evadir sí. eh, dentro do posible impostos e eh, eh, que no que nos eh que nos fastidia si ah, si sí, ter, ter, ter, ter, ter que pagar ao final a fin de contas, ainda que cañemos moito, non? Uh -huh. Sí, pero pero no pero bueno si sí, regulación regulación fiscal non, non vai cos, cos que máis teñen e entonces lógicamente pois pues, sempre se oporán os que están aí o carón aí arriba de todo e... hai moitas hai excecións eh? hai xente que, que os paga ben a gusto e sí. exemplos eh, sí, sí, sí, sí. bueno. temos a nivel mundial o, o, o dono do Google ou dono da, da, do Windows ese eh, dixeron eh? eu pago pouco polo polo que gano Dicía él mesmo, o sea sí. ou xe que... O xe xe que, bueno, que, que non estamos ao mesmo nivel doutras persoas, a mellor a, a información pública ou a mellor a cultura de, de participación e sociedade, pois non é a mesma e bueno, aí estamos. Aí, que tamén me desgusta a mín esa fiscalidade que nos recortes. Ahora, falando do tema, onte, por exemplo, que pediou pues, menos nun zapim eh, ver a, a unha entrevista que lle facían a Miguel Ríos... Hmm. Eh, bueno, Miguel Ríos, que se pode por decir de él? Os bellos roqueiros nunca morren, sí. eh, como se conserva o tipo, bueno, mil cousas, pero saí pues, o tema, fíxate, fíxate, fíxate, fíxate mm, sí. que precisamente no que estamos a falar, uh -huh. que eh, decía Miguel Ríos que bueno, falando con hai anos, evidentemente, con Felipe González De, decíalle, ostra, mira que, bueno, sabido, sabes que eu sempre paguei impostos e os pago, pero, ostra, eh, como artista que son, do que doce por cento que gano ter que pagar 50 o 50 en impostos, hmm. pois, ostra, e eh, eu, eu, eu, eu estou de acordo en pagalos e os pago, e nunca tiñen problemas con facenda e tal, pero, ostra, pero, eh, é que é a mitad do que gano, é que eu no decíe a no. Felipe, decíe Felipe, Pois tú pensa que ganas ese 50%. <risa> e así non te agobias. <risa> claro. <risa> non, penses, non penses que ganas o 100% e que chequitan o 50%. Pensa que ganas 50%. Sí, exactamente É que non vai malas cousas. A perspectiva é entón, diferente, claro que sí. Claro. <risa> entón, pois, bueno, todo é como como se mire. Eh, exactamente. Sí. Que, má, que máis desgústame teño Desgústa. por aquí? Bueno, eh, un que ten que ver coa deturpación de, de topónimos. Eh, falamos da... Un, ta, un tal Latoja, non? toja correcto eh, Sabedes que a mesa, como cada ano anda, anda detrás do, do foro este económico que se celebra na Illa do 29 de setembro o 1 de octubro uh -huh. eh, xa publicou o manifesto que ten a súa web que se pode asinar baixo o título Atoxa polo seu nome, por uh -huh. respecto, por memoria por lei uh -huh. eh, como sabedes, o objetivo é corrigir a deturpación do topónimo que en vez de ser o cúmio de, se de la toxa, que se xa o cúmio da toxa, que consta y es tanto, pues parece que é un pulso aí xa de, sí. de, de, de, de cabe, cabezonería, non? Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero non, non, non dan obras a torcer, e a mesa, pues aí está, cada ano reivindicando que se cumpra a lei, uh -huh. que se cumpra a lei, non, non é un capricho, é que se cumpra a lei, Eh, fará unha concentración o 29 de setembro o primeiro día deste de de cumio de económico fón, do foro eh... na ponte da toxa uh -huh. Uh -huh. que bueno, que mira que xes custa cumprir a lei eh, non vai a ser que poñendo a toxa vai a ir menos xente ou se vai a falar menos do, do evento pero bueno eh, a xente da mesa e está como cada ano E reivindicando e defendendo os direitos lingüísticos dos edades galegas. E remato, sí. os, degustame, os degustame falando de doenças Galicia diagnostica o ano 6.300 persoas con Alzheimer e outras demencias. Sabedes uh -huh. que o foi o Día Internacional do Alzheimer, uh -huh. calculase nunhas 30.000, as persoas que teñen estas patologías en, en Galicia estímase tamén que as demencias afectan o 12,5% das persoas maiores de 65 anos bueno, pois pues pareceme unha cantidad de alta e bueno, non no me gusta hai que, ¿Sí? que aceptalo hai que levar o melhor posible e hai que seguir investigando Eh, dedicando máis cartos a, a investigación, investigación eh, que esta, estos datos tan altos de Alzheimer e de outros tipos de demencias pues, se, se van a dar como se dan outras doenças doenzas pues, que se vean uh -huh. pero bueno, a ver con investigación e eh, dedicando máis cartos pues, no futuro podemos minimizar, baixar eses datos de incidencia, polo menos Homé, eso é importantísimo porque, non sí. sei sí, chegar a que, que que non se pasen que, que o Alzheimer e a enfermedade senil te, teña hombre, por lo menos dedicarlle máis tempo eh, e máis, e máis dinheiro para investigación Claro, ah, máis cartos, efectivamente mm. <risas> Bueno, e ata aquí os gustame e da semana E rematamos o, a miña colaboración Con esas anotacións Da libretiña pequena muy ben, muy ben. A primeira ten que ver Como non co Meu tema Favorito ou dos favoritos Que non é outro que a retranca mm -hmm. Sabes esa típica frase eh, Que bueno Que coa que moitos eh, Intentan Pois pues, meterse Con nos, cos galegos mm -hmm. Ah intentar recurrir a ela como o típico tópico de o galego cando está na escaleira sobe ou baixa non? Mm -hmm. pois fixome moita graza outro día anotei na libreta unha saída que lle escoitei a un paisano e a súa eh, reflexión ou conclusión mm -hmm. ou contestación a este dilema enigma mm -hmm. que hai para moitos non galegos nin, pois, eh, foi a seguinte o galego na escaleira nin sobe, nin baixa está ali díedes <risa> que é lógica que é de perogrullo que lle que, quedou a cabeza descansada pero eh, no, non deixa de ter razón claro, está ali non sobe, nin baixa, está ali <risa> bueno eh, sí. ou, outra, exactamente eh, unha galega Eh, concretamente a miña nai para referirse a un caso de depresión crónica o recurrente uh -huh. a esta xente que por desgraza eh, pois pues pasa algún trauma uh -huh. ou por a súa psicología eh, a súa desnivel eh, químico, mental e tal pois pues, ten ese estado de tristeza que se alonga no tempo uh -huh. que eh, o millor se pode diagnosticar como depresión exocrónica ou que uh -huh. recurrente vaya ben, vaya ben Poemianai dixo unha frase, non sei se inventou ela, ou se escoitou n'algun lado, pero digo, bueno, que boa definición. Discolleu unha depresión que nunca a botou fora. E nunca a botou fora, a pobre. E remato eh, as adotacións da libertina pequena con frase e eh, Que non coñece a frase non se pode estar na misa e, sí. e, e tanto que sí. mm -hmm. Moi ben. Pois, sabedes que eh, se refire a que non se pode facer dúas cousas á vez dúas cousas ao mesmo tempo e que saian ben sí. Eh, sí. Non pode ser que... Por moito que se diga ou se especule, non pode ser mm -hmm. eh, En castelán, por exemplo equivalentes a topei comer e sorber non pode ser <risa> comer sopas y sorber no puede ser, ou, por exemplo, soplar y sorber, todo no puede ser. Mm. No. E recurrín tamén, mira que traballo de investigación, a, a países da nosa contorna europea. Ah. Con o mesmo sentido, a, a mesma intención, en Francia, empregan a frase «Querer manteiga e o da manteiga». Sí, sí. non se pode querer a manteiga nin o eh, dinheiro da manteiga sí, sí, sí, en Dinamarca non se pode soplar e ter fariña na boca <risos> en Alemanha non se pode bailar en dúas bodas ao mesmo tempo no. <risos> en Inglaterra non podes guardar a tarta e comela ao mesmo tempo <risos> e a notación da libretiña pequena foi unha que lle escutei a un amigo eh un día que funde Vendima mm. funda os días o que vai de, de setembro xa xa, xa, xa, mm. xa tive a, a experiencia xa xa, xa casi cumplida non sei que me inviten a outra uh -huh. pero bueno, di, o amigo dixo así non se pode cantar e asubear non e vos, non sei se entendes alguna non, eh, de momento non dixo <risas> vemos a cabeza alguna ou no. estas xa son, son as que coñecedes. Son... Son las más corrientes, sí, son las que más conocen, sí, sí, no, no se puede... No se puede estar a mí misa y repicando, ¿no? Exactamente. Pues, muy pues bueno, pues, pues muy hasta, hasta ahí se anotaste la libretinia pequeña. Muy sí. bien. bien. De... non se pode cantar e asubiar <risa> una, non se pode una... cantar e subir vos pro, pro, probadio pero non vos vais a ir vai ser, no. vai ser bastante difícil moitísimas grazas xos eh, Manuel que teñes un, un fermoso día e que pases unha fermosa fin de semana unha semana feiticeira veña Pues por aquí seguimos, con buen tiempo eh, entrando no no autono. Muy bien. Eh, esperando que chova, que chova algo, falta fai. Vale, una perta grande. Igualmente. Otra por ahí. Está lago. Arro anta lo sigo uh -huh.